Демагор був за мир із скіфами. Рада архонтів навіть дозволила скіпурові збудувати палац в Ольвії. За останні мирні роки значно розширилася торгівля з кочевниками, і поважні ольвіополіти, набиваючи гаменці золотими і срібними монетами, відчували всі переваги такої політики. Демагор, вклоняючись, опустив правицю до землі. Скіпур – Поважно відповів науклін Вони знали ціну один одному Крім того, мусили дотримуватися звичаїв встановлених для таких випадків «Вітаю тебе, Скіпуре, царю Скіфію» Мовив Демагор урочисто «Сподіваюсь, дорога до Ольвії не дуже втомила тебе» «Ми завжди раді бачити тебе в стінах нашого благословенного міста» і зробимо все, щоб тобі було в нас приємно і затишно. Скіпур поволі розгладив вуса. Двоє воїнів схрестили в нього над головою списи з бронзовими зображеннями химерних звірів, що нагадували лева і пантеру. Скіпур ступив крок уперед, і списи нахилилися над ним. «Шлях мій був невтомливий», – відповів поважно. Бо завжди, коли їдеш до такого чудового міста, не відчуваєш ні спеки, ні справи. Дорога видається короткою, а зустріч з Ольвією приємною. Сподіваюсь, що ці два роки, що я не був у вашому місті, тут не сталося нічого поганого. Хвала великому Зевсу підвів обидві руки вгору Демагор. Лих не було. А вороги тепер десятою дорогою обминають наш край. Бо Ольвія, маючи такого могутнього друга, як ти, великий Скіпуре, не боїться нікого. Він відступив у бік, дорогу, і Скіпур повільно рушив до північних воріт, вдивляючись в обличчя поважних громадян міста, які вийшли на зустріч. Часто кивав, навіть посміхався, доброзичливо, адже багатьох знав особисто. Демагор йшов поруч. Натовп трохи відтер воїнів з бронзовими штандартами. За ворітьми на війських Ольвійських вулицях усе змішалося. До центру міста із знаменитою критою колонадою Агорою вела досить широка вулиця, вимощена черепками амфор та глечиків. Камінь в Ольвії дуже цінувався, його привозили на галерах з каменоломень, де раби випилювали важкі брили. З них заможні ольвіополіти зводили будинки. Мистецтво будівельників було настільки досконале, що брили клали зовсім без розчину, і не було випадку, щоб дім завалився. Копали глибокі фундаменти, будували підвали, зими на гіпанісі траплялися суворі, випадали сніги і стояли морози, Єдине спасіння від холоду у теплому підвалі, опалюваному жаровнями. На центральній Ольвійській площі, де стояли величні храми Зевса, Аполлона Простата і Ахіла Понтарха, процесія на хвилину затрималась. Скіпур домовився з архонтами про зустріч і повернув до військового завгувка. Будинки стояли тут впритул один до одного – на вулицях важко було розминутися навіть пішоходам. На фасадах майже не було вікон. Зате кожен мав портик з фонтаном. Вода сюди подавалася складною системою гончарних труб, мало не від гіпанійського лиману. Прозорі струмені плюс в кам'яних басейнах, хоч трохи зменшуючи спеку в цьому нагромадженні кам'яних брив. Деревам Вольвії просто не було де рости. Місто і так нараховувало мало не 15 тисяч мешканців, займало ж порівняно невелику територію, обведену високою стіною, і кожен шматок землі цінувався високо. З вікон Скіпурового дому відкривалася широка панорама Гіпаніського лиману. Цар полюбляв сидіти біля вікна на подушках. Перед ними гостями ставили казан з вареним м'ясом, глечки з вином і свіжі овочі. Цар їв повільно, та й куди поспішати, коли довгий шлях уже позаду, і принаймні найближчі дні не віщують ніяких неприємностей. Ще на вулиці Скіпур зупинився, роззирнувся і, побачивши за спинами охоронців, Агала кивнув йому. не розступилися Даючи янукові дорогу, і Агал низько вклонився цареві. Скіпур поклав йому руки на плечі, стиснув міцно і випростав хлопця. Долоневі підняв підборіддя і закинув Агалові голову назад, так що краще було дивитися у вічі.